Настроєвого слідування за тим, куди пливеться річка часу і подій. Час формує чергування подій, а не владна інтелігенція автора. Тому у музичній творчості знову пісня – це домінантна форма. Ми є власники геніального примітиву і вдоволені не можемо розстатися з ним. Ми подібні до розпещених дітей, які мали щасливу молодість. Вони часто не можуть вкластися в умови незрілого віку. Вони демонструють перед світом свою закохану прив'язаність до батьківського дому на здивування людей, які такі ознаки пестійства і дитячої кокетерії називають просто інфантилізмом, недорозвитком. Так оце і ми, закохані у наш геніальний примітив, виводимо його в шароварах і прибандурному співу перед світом, який не розуміє цього, і неприготований починає орієнтуватися пригадуючи собі примітиви Полінезії і Африки. Геніальний примітивізм вбиває творчі таланти. Може, це єресь, але іноді здається, що Лисенко став саме жертвою закоханості в пісні. Звідси під час і після малярських виставок нарікаємо на перевагу речей етюдного характеру і пейзажів. Що це, як не вияв тієї ж настроєвости, яка не хоче в'язати настрою вимогами великої композиції? Врешті, Український народний театр. Ми любимо його, як любимо пісню. Але хай це не спиняє нас від критичного підходу до нього. Оце між війнами по всій Європі ставили п'єсу Поля Жеральді «Еме». Він, вона і той третій. «Приятель дому». Фактично немає дії, немає зради. Є тільки дискретна гра можливостей і натяків. І діалог, блискучий дотипом, насичений почуванням діалог. Це давня культура паризьких салонів, живе в цій драмі слів. В нашому народному театрі з'являються на сцені хлопці, дівчата. Кілька звичайних жартів, покритих голосним сміхом, Трохи ніяковости в словах і рухах, і тоді, може, заспіваємо? І все. Розмова і дія потопають у стихії пісні й танці. Чи в наших товариствах не подібно, Чи і тут спів не покриває незручності в розмові? Чи і тут спів не вбиває гостру думку і дотеп? Та це, може, переходимо в життя. Що є наш славний і на всіх перехрестях називаний індивідуалізм? Його можна коротко окреслити: індивідуалізм без індивідуальностей, бо індивідуальність це ж ясна окрема форма, наш індивідуалізм це боязнь форми. Індивідуалізм в звичайному розумінні протиставиться філістерській пересічній, прийнятій формальності. Індивідуалізм – це своєрідність, оригінальність форми. Наш індивідуалізм – це ще передфілістерська свобода, степ перед переоранням його плугом, степ широкий – воля. І цей індивідуалізм проявляється в тому, що називаємо отаманщиною. Це знову лірична втеча від твердих форм, від гранітових берегів, від загальноважного і конечного. Коли 17-го року прийшла по українській землі воля свобода, появились кольоритні загони, мов ліричні пісні. «Гей гук, мати гук» лунало в Україні. Але коли йшлося про те, щоб ті прекрасні пісні зв'язати в одну могутню симфонію державної армії, Знаємо, як було тяжко. Тож, як далі? В тетралогії Вагнера гном Мімі посягає по золото рейну, що його бережуть на дні річки дівчата-красуні. Вони своїм чаром відвертають увагу гнома від скарбу. Аж коли Мімі зосередив усю свою волю на одній цілі і прокляв кохання, він здобув золото. Невже і ми мусимо проклясти наше кохання пісню, щоб здобути скарб оформленої модерної культури і державної свободи. Щораз частіше чуємо нове гасло «Геті з ліризмом»